Для житла приділено було по слові «Величезний караван-сарай» на Константиновому базарі. Гасан добре знав цю споруду, бо не раз, коли ще був яничаром, сторожував тут коловоріт разом з шаушами. Величезний чотирикутник, зовні обличкований грубими кам'яними блоками і зсередини пиляним туфом. У зовнішніх стінах тулилися у кам'яних гніздах ремісники і золотники – за воротами диміли дві великі кухні. В нижніх склепінчастих приміщеннях стояли коні, а вздовж другого поверху тягнувся коридор, позад якого були невеличкі кам'яні келіки. В кожній два віконця, одне на вулицю, друге в коридор. Посеред тісного двору колодязь з непитною водою. Стайня не мала ні ясел, ні простих решіток для сіна. Повсюди панували запустіння, бруд, Величезна, як князівський палац, завбільшки споруда, аж кишіла від скорпіонів, ящерок, мишви і пацючні. Єдиною перевагою цього пристанища була його відокремленість від усього Стамбула. Так що в чужинців складалося враження, ніби перебувають вони в якійсь маленькій незалежній державі, а деяким – докладаючи, що правда, неабияких зусиль вдавалося з часом навіть надати цьому похмурому притулку бодай деякої подібності до звичного домашнього житла. Перед ворітьми караван-сарая стояла почесна сторожа з п'яти чаушів і чотирьох яничарів. Мали оберігати посольство від стамбульських нероб і супроводжувати посла або його людей, коли ті хотіли пройтися вулицями столиці. Приворітні яничари знали Гасани, знали і те, що тепер він перейшов від простих пловоїдів до розманіженої палацової челіді. Тож не дивно, що заступили йому і його людям дорогу. Не так з наміром не впустити його до караван-сарая, як з бажання поговорити, повипитувати, як йому ведеться на султанських харчах та на м'яких пухових палацових постелях. «А що Гасани?» Спитав старий весь у шрамах сивий яничар. «Правду, кажуть, ніби ти лизав-лизав у султана, а тепер лижеш і в султанші. Ти б же тихі питав, хто каже, – огризнувся Гасан. Чи в неї воно хоч напахчене амброю та бальзамами? – вишкірив зуби молодий яничар. Хочеш, то піди понюхай, спокійно порадив йому Гасан. Ач, як мордяки понаїдали на султанських пундиках, втрутився ще й третій яничар, похмурий здоровило з вусами завтовшки з руку. Тобі мало яничарського плову та тих крадених баранів, що збуваєш коло дірне капу, насуваючись на нього, римнув Гасан. Ану, відступись. Ідемо до посла за велінням самого султана. З дороги, пловоїде в ошиві. Грабіжники і зарізяки Стамбульські. Ми не в Стамбулі ріжемо, пробурмотів старий яничар. Ми поза Стамбулом. А вже коли тут різонем, то потече юшка аж так. Він махнув своїм товаришам і ті мовчки відступили. Тільки поблимкували на Гасанових людей незичливо. Бо, хоч вони й носили ще яничарську одіж, але вже були чужаками, до яких. Ні любові, ні поваги, ні співчуття, ні жалю. По двору швендяло кілька безвусих польських пахолків, справді зодягнених у вишукані італійські і кумедні буфасті штанці. Але два радники посла, які зустріли Гасана в коридорі другого поверху і провели до просторої хоч і голісінької трапезної, мали на собі бні білі жупани, довгі, з вузькими рукавами, застебнуті під саму шию, на густо поставлені круглі срібні гудзики. Радники були поважні, з настовбурченими пишними вусами, з довгими шаблями при боці, у химерних шапках, прикрашених пір'ям. Посол, який незабаром вийшов для зустрічі з Гасаном, схожий був на своїх радників, тільки жупан мав із золотистого єдвабу. Вуса у пана Яна стовбурчилися, мов щетина на вепрі. У зеленкувато-сірих очах хлюпало щось несамовите. Гасан колонився по слові, повідомив, що він від султана. Не казав «від султанші, бо чомусь здавалося йому, що ніхто не може сприйняти цього всерйоз, адже на цій землі жінка ніколи не мала і не могла мати ніякої влади, отже і значення. «То, може, пан мені скаже, скільки я ще маю тут сидіти серед цих скорпіонів і бліг, прошу пана?»